Jó reggelt! Ma a 2019. november 20-a van, és szerda a pontos idő. Csak közben megkésve zenei szerkeztek, majd beszélgettem, elnézést. 7 óra múlott, 4 perccel. Ez a két Jáncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és Fiala János 14 éven aluliaknak nem. Felette is egy igen korlátozott mértékben való műsora.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 feldobottság utáni depresszió, mint valami alkoholos másnap, úgyhogy az alkoholnak az ég világán semmi köze nincs hozzá. De a tegnap reggelben igazán a Gulyás Gergelynél való látogatást tett be, ahol miután után túl, pillanatok alatt túlestünk azon, hogy, hogy ennek a rádiónak esélyesen volt a túlélésre, azután elkezdtünk a közfejlesztések tanácsáról beszélni, és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 és erre azért is volt van szükség, mert hogy pénteken fél ismét vendégem lesz Fülies Balázs, és hát nem állna nekem jól, hogyha azt a beszélgetést pont ugyanabban a szellemben folytatnám, mint hogy az első volt. le attól, hogy az nagyon látványosra sikered, de nem biztos, hogy a látványosság minden vonatkozásban. Most nem tudom, hogy ezt a mondatot merre vigyem.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 hogy néztem, valamikor december második felében lesz majd nagyjából 5 fokos átlag Magyarul ez a nem tudom milyen évszak, kis ősz, ez ilyen 5-15 fokokkal működik. 061 48 90 és 06 egy 77 bármilyen témában.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 Amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes szerintem, ezt csak önök tudják megvalósítani, és csak úgy, hogyha fölhívnak, és csak úgy, hogyha feltársázzák a 0614890999-et, és a 0636771161-es telefonszámot, és én kifejezetten bíztatom önöket. Hú. Hogy aztán ezt követem, mit mondanak? Hát erről fogalmam sincs, de tegyek egy a kísérletet, hogy megpróbálják elmondani. Hú. Zene van, tehát csöndben nem maradunk. And fast, coming soon. We made love in the afternoon. Found the flat. after that, we got married.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 Jó reggelt, Horváth Téter, Szem, Kettőt szeretnék mondani, ha megengedett. az egyik a tegnappal kapcsolatban, én 19. éve hallgatlak szévegérődést, és tegnap voltam először úgynevezett idegen, szóval opportunista, megalkuló, mégpedig azért, mert nem akartam a, a Tibinek esetleg egzisztenciás problémát okozni, hogy nem én mondtam be ezt, tudom, Hihé. ezt a... Uh, ezt látod, ezt, lehet, hogy ezt, ezt értem, mokra. és értékelem is. Úgyhogy úgy, ez, ezt megváltam, hogy valaki másra mondja. hogy az a történet, az valami egészen borzasztó. Történt, Tehát hogy a Farkasházi Tivadal rá akarja venni nagy valószínűséggel a 444.hu szikke kapcsán, ami egyébként igen. ki tudja hanyadik fejezet az én önkormányzatokkal való együttműködésem kapcsán arra, hogy egy engem gyilkoló cikket írjon, majd ezt visszavonja. Tehát az egészen döbbenetes, és hát teljesen egyértelmű, hogy ezt, vagy legalábbis én azt feltételezem, hogy ezt aztán magára fogja vállalni, úgyhogy majd önök majd telétára azt, hogy ez a következő hócipőben hogyan fog megvalósulni. Ha nem így lesz, akkor tévedtem. Úgyhogy ugye voltam képedőn is, és hát a visszatérve még az estére, hát tényleg az sokat vesznek már. azt tudom erre mondani. A másik, amit szeretnék mondani, hogy Ugye mondtad, hogy tegnap voltál a Petszifirodalmi Múzeumnak az igazgató? Nem nem nem, nem, nem, nem. Nem mentél Nem, végül is? nem, nem arról volt hogy telefonálok, aztán kiderült, az a hölgy, akivel beszéltem, az megbetegedett, egy másik hölgy azt mondta, hogy majd hív, de nem hívott senki. Csak kíváncsi lettem volna, mert képzeld el, az igazgatóság, az egeres még pár éve ott volt hátul, kell a menni, és az bará egy Igen, meg, végcsön, föl így kell van. képzeld el, én ott laktam, 11 éves kor, az a Károlyi néhánynak ott az lakás az egész, az az egész igazgatosságép, az a szobái, és én ott nőttem Tudom, ezt el, néha elmeséled, de, ja. de nem, ja. a, én, én a Prülléggel voltam ott többször, de, de amiről most beszélünk, azok telefonon zajlottak, illetve telefonon nem zajlottak, legközelebb vagy a mai nap folyamán megint telefonálok, aztán kiderül, hogy jutunk-e bármire. Rossz gombot nyomtam meg. 061-489-0999 és 0636 Ez biztos, nem? Tehát ott tartottunk, hogy voltam a Katara József Színházban, Amiről nem tudta, hogy napközben egy hírgyár lesz. Jöreg! Szia, édesem! Szoktalak követni a Facebookon, beleértve azt a sorozatot, talán névvel vagy névnélkül, már nem tudom, hogyan volt, amikor a fiat fényképezkedett a miniszterelnökkel valahol vidéken. Így igaz, Fehérváron volt. Igen. Fehérvár Fádi Mecsá. Fiam, fiam mindig járt. Na de nevezért hívtalak, János. Mondtad az előbb, hogy színházban voltál tegnap este, és ekkor esetlen nekem, hogy nekem tegnap este színházi egyen volt a József Attilába, ugyanoda, ahova neked feltehetőleg, ugyanarra az előadása. Milyen volt? Én nem a József Attilába voltam, én a katonában voltam. A akkor félre, akkor félre, akkor egy frajdi elsóllásba, de tulajdonképpen... És te azért nem hát, mentél és te azért nem mentél el, hogy megnézd a meccset? Nem, de hogy. Ha hanem... nem? Nem, nem, elfelejtetted. Egyszerűen. <gül> És mikor jöttél rá? Most reggel, hogy mondtad, hogy színházban voltál. Jé, mondom, 19-én nekem színházban volt a József asszony. Jó, én nem hát szeretek hogy... a, igazán a, a családi életet fel érdeklődni, de egyedül mentél volna? Nem, hát én tudom, hogy ne én Én ezt értem, de neki se tűnt föl. Neki se tűnt fel. Igen, igen. felelős én vagyok, nekem kell az időpontokat bebondani. És utólag most rájöttél arra, ilyen mennyire gyakran fordul elő? Hát szerintem az utóbbi két évben egy alkalommal fo fordult még elő, a haszín teátrumba kellett volna mennem, nem tudom mikor. Ez, erre nem és emlékszem. találsz el rá Freudi magyarázatot, hogy vajon ez mögött mi áll, ha áll mögötte bármi a feledékenységen kívül? Fo fo fogalmam nincs, nem tudom, ezen még nem gondolkodtam. Jó, De hát... nem ezért a főként felhívni. Jó, figyelek, igen, hanem... Uh,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 De, hát egy órát futballoztunk. Én ezt értem, de előtte bemelegítettél? Hát, tudod már, hogy van ez a mikorunkban. És nagyot rúgtál? Vagy beléd rúgtál? Nem, nem. Futottam Kutott, a labda, labda után. És egyszer csak Ennyi. érezted? Egyszer csak. Me, val, valami történt, fájdalom, és akkor leültem. És utána még elmentem két órát táncolni a nejemmel a Stefánián. <gül> Az valószínűleg nem segített a helyzeten. <gül> és most mit érzel? <gül> Hát most már hát jobban érzem magam. És de mikor, érezted a magad, de mikor érezted magad rosszul? A tánc után? A, a hétvégén. És mit érezted? Péntek szombat. De mi sántikáltál, vagy mi volt? Sántikáltam, igen. Fajta feszültséget, egy ilyen tenzió volt benne? Hát nem tudom megmondani körülbelül. Én, én ezekhez a dolgokhoz nem értek, én... De egy olyan, olyan érzés volt, mint amikor egy ilyen teniszlabda pattan az ember lábának? Hát, ne, fogalmam nincs. Tehát én nem emlékszem rá, mert ugye én, amikor Akkor honnan, játszom, tudod, én hogy lehet... Akkor honnan tudod, hogy izom Azért, mert elmentem, elmentem kéleszépen ultrahangon. Aha. Mert eredetileg azt gondolták, hogy nézénás trombózisom is lehet. Igen, ez adnál jobb. Péterfibe. Aha. Tehát, illetve hát én a bonyolult 8. kerületben lakom, akkor a, a Aurora utcából átküldtek a Péterfibe, mondván az, hogy itt nem tudják megcsinálni az út. De, de mi volt a panasz? Hát az volt a panaszom, hogy ö, húztam magam után a lábam, és baromira meg volt a Aha. De ő is volt Aha. Hm. Meg volt. Na, János közben, én megérkeztem a munkahelyemre, bocs, jó, van, és... Ezt, jó, figyelj, ez egyébként elmúlhat. Tehát ez egyet, De adtak valami tanácsot, hogy mit tegyél? Hát igen, igen annyit adtak tanácsot, hogy nem tudnak, most mit csinálni. Pihentetni kell, borogatnom kell, föl kell Jó, polszolni. pénteken ne Ez ez biztos. Köszönöm szépen. Gyógyulást.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 Csongor és Tünde, Hamlet, bang Özvegy Karnyóné. Azon gondolkodtam, hogy van-e valami kötelezettsége bármilyen színháznak, hogy év nem múlhat bang nélkül. Nem sikerült rájönnöm, de arra se sikerült rájönnöm, hogy ezt miért mutatták be, az pedig, hogy én miért néztem meg, és miért nem álltam föl.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 De aztán rájöttem, hogy ez így egyat a világán semmi közöm nincs hozzá, és az sem biztos, hogy ők ezt nekem meg akarják magyarázni, vagy el tudják magyarázni, úgyhogy ahogy Asser Tamástól nem kérdeztem meg, hogy ezt miért mutatták be, úgy ezt sem kérdeztem meg a házaspártól. 6 perc múlva lesz fél 8 ez a kefejancsi, minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János 14 éve a nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. 061 valamint 06 Figyelek, ha van mire. 0614890999 valamint lesz this 489099906367161 Ma a 2019. november 20-a szerda van, és három perc szóval lesz reggel fél 8 Ez a két minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora.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 Kettő perc van a jelentkezéshez, 0614890999 valamint 063677161, utána felhívva Péterfi Fiferét, és a, valaki még emlékszik a kérdésre, utána telefonálhat. Jelentkezni még 110 másodpercig lehet. Én úgy tudom, hogy a Gera mondta, azt, hogy több mint egy éve nem focizott, és hogy nem érzi magát olyan állapotban, hogy játszon a meccsen. És akkor ugyanakkor elment oda, és azt meg elfogadta, hogy a Kubatov és a Csányi Sándor között ott irúja, pirúja, mint Mária? Hát én úgy tudom, hogy igen, tegnap is kint volt a kispadon ott jött, ugye, ha jól láttam. De ott szövetségi kapitány elnézést a kettő közötti különbséget a tud. A Gera a szövetségi kapitány. Igen. Hát nem az utánpótlásnak, az hétfőn volt. Ja! Igen, de én úgy... Jó reggert! Jó A Jó reggert! engem, Az érdekelt, hogy a Nyilasit személyt és az ételítmény nem hittek meg a népságban legendái közé. Az örök ott letettek több A Nyilasit látta a Kriszta. Tehát, tehát az, hogy lent nem voltak, az, az nem egy május 1 felvonulás volt. Hát azért is, rám bekerülhetett ez nem tudom mi akkor az egy megdételem. De ja, a, a Pichont benne volt a válogatottban. Elnézést, a pisont benne volt a válogatottban? Nem a válogatottról beszélek, hanem ott kihívták a népszerű legendákat, hogy 53 óta ott lehetettek tap a tapasztadionba, előtte... Jó, ott, ott, ott, ott, ott egy csomó embert, mert én, ebből kimaradtam, tehát én ott voltam, de ezt nem láttam. Aha. Tehát hogy ott egy csomó embert kihívtak? Hát igen, ott egyenként szólították azokat a legendákat, akik... Értosan visszamegyőleg hát akkor, szor... akkor nem tudok rá magyarázatot. Ne, Akkor, akkor félreértettem, nem. Akkor fogalmam nincs. Az biztos, hogy valami más is a történetben, mint az, hogy megtartották volna... gőzöm a nincs, de még egyszer mondom én ebből kimaradtam, de, de erre hát. nem tudok válaszolni. A kérdése teljesen jogos. Akkor a Gera egyszerűen csak nem játszott egy évig, és erről szól a történet? Jó, ja, hát akkor biztos ennyi. Kérdés volt. Jó reggelt lett. Te egy ilyen rádióalapító vagy, ahogy tudom, mármint, hogy annak a rádiónak az alapítójanben most nekem is van módon beszélni. Mi ebből az igazság? Hát igen, igen. Annak idején néhányon, kettő hárman voltunk először, akik erről elkezdtünk beszélni, és aztán szélesezett. És ez hogyan találtatok ő... egymásra nagyjából 25 évvel ezelőtt, és mi volt az, a, ami a közös célotok volt?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 Mármint a tekintetben, hogy mit is akarnak, külföldi példa, vagy Igen, igen, vagy igen, más. jártunk mi magunk is ilyen szakmai úton, meg itt jártak nálunk amerikai barátaink, meg Hollandiából egy nagyon kedves barátunk volt, aki körbejárt velünk Magyarországon, próbáltunk körbenézni, és utána meghívott minket Hollandiába, és néztünk helyi rádiókat, helyi tévéket, ahol, ahol egyház egy, egy, egy működtetett, máshol egy falu működtette, volt a városban valami civil összefogás volt,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 vagy négy szervezet, akkor a Közösségfesztők Egyesület, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, egy Felnőtt Képző Egyesület, a Nyitott Képzések Egyesülete és volt egy műöldési ház a Lágymányoson, a Lágymányosi Közösségház, azt később megszüntették, tehát négy alapító volt, és akkor ez az alapítvány, létrejöttünk, akkor, akkor ez pályázott,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 tartósan ideiglenes frekvenciák, mint a szovjet csapatok Magyarországon. De már a 3-4 nap, de egy hét az hét napból áll a maradék három napon, Semmi nem volt. Tehát egy, egy frekvenciát kimértek, és azt mondtuk, hogy május 11-12-13-án, 14-én szeretnénk és akkor lehetett erre De egyébként üres frekvenciák voltak ezek. Az Jó, egy nehéz beszélsz, ami ma már fejér holónak se tűnik, tehát, hogy ilyen létezhet, az, az a mai ember számára elképzelhetetlen. Tehát ez a szó szoros értelmében vett kísérleti rádiózás volt. Igen, így van, így van. Így van. Egyébként ma is lehet ilyen időszakos sugárzás engedít. kérni. Ez is a mostani tervekben azért nincs teljesen félretél, bár csak egyszer egy évben. Szóval nagyon, meg lett ez, nagyon meg vagyunk szabályozva, hogy így. Na és akkor, és utána elindult egy folyamat. Mire az jöttetek az ez alatt az idő alatt rá? Hát hogy ez egy baromi izgalmas dolog, hogy az, ehhez az, az nagyon jó, hogy legyen hangja mindenkinek, és adjuk oda a mikrofont, és lehessen megszólalni, de azért tehát fel kell készülni. De az megerősödött bennünk, hogy nem csak profik csinálhatják. Milyen szóltatok?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 Igen, igen. Tehát néha, néha négy naponként megszóltunk, egyébként meg találkoztunk, készültünk. De hogyan tudott erre felkészülni a hallgató, mert azért egy rádió csak a hallgatók ez, ez számára. Volt a leg, ez volt a legnehezebb, hogy minden egyes megszólásnál újra kellett toborozni, hogy most fogunk szólni. Tehát az, nem is mindig ugyanazt a frekvenciát mérték. Azt még néntünk. jobb. Azt igen, még igen. Jobb. Egy, de ez is akkor is egy izgalmas dolog volt. Tehát az, ezek a az engedélyek saját... egyébként mennyi időre szóltak? Ilyes, mint hogy három-négy napra maximum, azt hétre, de egy uh -huh. hétig sosem szól, három uh -huh. négy napakra. Uh -huh. Igen, igen. És akkor lehetett titeket keresni, mondván, hogy még csak azt sem lehetett meg tudni, hogy mikor, de azt, sem, hogy melyik frekvencián történik. Igen, ez. igen, de azért próbáltunk ennek uh -huh. megfelelő burpát, tehát megfelelő híreket csinálni mindenfelől. Tehát család, másfél év nem. volt az edző táborozás, hogy azt mondjátok, hogy megpróbáljuk. Igen, igen, igen. Meg hát nem is lehetett korábban. Akkor jött össze az a koalíció, hogy egy tartósan ideiglenes frekvenciát, uh -huh. és másik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 apró, de jó, jól működött, hát néha, néha volt, hogy valamiben egyeztettünk, vagy ilyesmit, de aztán már hogy volt valami kis összetördés, de, de semmi érdemi nem volt ebben a saját önzéseinket kellett leküzdeni, és aztán utána... Ugye Attilos, a, Attilos és ez Attilos, a rádió, ha én többé kevésbé jól látom, abban azonosak maradtak, hogy fűfoglalkozásban egyikben sem működnek emberek eh, életvitelszerűen... Eh... Nagyon fontos, ha határozott igen, igen, így van. Miközben egyébként nem hajléktalanok csinálják, tehát mindenkinek van foglalkozása, sőt, akár reprezentatívan is lehet jelen a tárgatóban. Amíg... hajléktalanok is bekapcsolódnak. Igen, de, de, de hogy egyébként. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. igen, tehát mindenkinek van valami hivatása lehetőleg. És amikor a tilos mert... szertet frekvenciára, akkor egyébként a, a civilis szertet egy másik frekvenciára? Nem, úgy volt, hogy, hogy a tilos nem akart velünk indulni, egy frekvenciát uh -huh. két és akkor mi nyertünk akkor Aha. közösen a, a fix rádióval, és akkor gyorsan ezután megkerestük a tilos rádiót szolidaritásból, hogy legalább e, kicsit, tehát hogy legalább hetenként egy-két egy órát, uh -huh. azt két órákat, hogy hogy fölkilenkednek. Volt egy ilyen kollegiális jelentősége, jelent, és, és éltek vele persze. És Ez akkor most is felmerült?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 Igen, igen, periódus igen. Volt. igen, hát egy kicsit lehetett volna gyorsabban, tehát volt ebben a, az akkori hatalomnak is persze egy kis ilyen, a, hogy mondjam, megmutatják meg. Volt-e a szerintem? hatalomnak egyébként pregnáns viszonyulása a civil rádióhoz, különös tekintettel arra, hogy önmagában a létrejötte, azt mutatja, hogy ellene nem volt, de támogatta-e, vagy milyen módon, az ebből nem derül ki. Ugye ez volt, elsősorban annak azért van jelentősége, mert ahogy én látom ennek a rádiónak, mint egy más rádióknak is, de ez egy, öt, öt, öt, a konstrukcióját tekintve egészen különleges darab, a finanszírozása állam nélkül is megoldható, de Magyarországon mégis azért kiváltságos helyzetben van az állam, tehát nélküle nagyon nehéz létezni. Hát nagyon nehéz függetlenül Magyarországon, kicsi a közösségi adományozási szféra még, bár nagyon takarékos pármilyen képest a mi működésünk, de, de nagyon nehéz. Valójában az... A, hát ez egy nem egy tékos durádió. Amit én láttam belőle, meg ugye én annak idején voltam itt vendégszereplő, akkor se olyan benyomást keltett, mintha hogyha egyébként a külcsírre sokat adna, bolyatnak. <gül> Ú, de ezek nagyon dudvarjas fordulatok. Így van, így van. Tehát, hogy, hogy, a, hogy a formaságokra, gyakran, hát meg a technikai feltételek, ezek, ezek néha korlátozottak voltak.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 És hát kifele is, igen. És még egy pillanatra, hogy kérdezte az előbb a forrásokat, hogy az, az államnak egy ilyen feltételteremtő szerepe mindenféle fontos közügyben van, és itt az állam az nem valakinek a pénz, az a mi pénzünk. Tehát egy darabig tötöltünk azon, hogy, hogy legyen-e az államtól nemletes, de hát az nem arról hogy ez valaki az éppen uralkodó párt vagy párt koalíció az ő adja a pénzét, hanem, hanem a saját. De a hordozta e bármelyik periódus nem kormányt kérdeztem? hordos e bármelyik periódus ezt a rádiót a tenyerén? Akár csak rövid ideig? Nem, nem, nem hordozta. Nem. A, ami az, hogy bennünket a tűrt a kategóriája emlékszel, igen, ez a három T. Sőt, négy T volt, mert a negyedik T az a, a, a T sem, azt mondták néhány a, a, a, a támogatás és a tűrés. Mellett szóval nem, nem hordozott vissza nem, nem hordozott bennünket, de nem is igényeltük ezt. Nem, nem volt ilyen. Ami igazán érdekes volt, hogy a rádiónak volt egy olyan a főleg az alapítványnak, hogy más ilyen kis rádiókétertét vételőtét segítség uh -huh. volt, amikor 40-50, ilyen néhány kilométeres körben sugárzó falusi rádió, vagy egy, egy intézményben működő rádió volt, és ezeknek a felkészítésébe is készült nagyon komoly. Mi volt ennek alálni. a rádiónak, és ez egy rossz kérdés, hiszen most azt kéne mondani, hogy most is az van, de mi volt ennek a rádióban, vagy mikor volt ennek a rádiónak a fénykora? Hát, ebben nem tudom megmondani, most van, mondjuk. De, de most ez, ez komolyan is, mert te már kezdted mondani, hogy, hogy, hogy van egy szükség, lehetnek, hogy talán éppen most kellene, és egyébként jó, hogy a múltról beszélünk, de azért én a jele jelenítőt, mint használati eszközt ilyen ajánlanám, hogy mi, mi, mi, mi rólunk azért akármi lesz, még hallani fognak, azért hogy jó, hogyha hallgatok, ezzel tisztában azt Holnap a nem... másával beszélgetek reggel, úgyhogy nincs Ja, jó, a jó. Jelen veled, van egy ilyen munka megosztás. veled a múltból, ja, no, vele jó. a jövőről, de ez <gül> nem kötelező. Jó, csak a, azoknak a hallgatóknak, akik szelektáltan hallanak, mondom, hogy nehogy letegyék, azt az hogy letesszük a lantot, mert ahhoz elég megártalkozottak. Na jó, visszatérve tényleg az ötete. Ne, nem tudom, az elején volt egy nagyon nagy, nagyon izgalmas dolog, mert az egy hős korszak volt, és akkor rengetegen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 a tízes skálán átlagban minimum hatosnak kell lennie, tehát az, az, az átlag hatosnak, mert ha alatta van, akkor az ember az, el, el, elveszti, hiszen okay. neki egyébként az lehetséges, hogy közben te nyugdíjas lettél, ez ebből a szempontból lényegtelen, de miután nem ebben éltél együtt, a viszonyulásod is nyilvánvalóan más. Hogy alakult ez az elmúlt 25 évben?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 Hogy, hogy igazából, hogyha nem, ha biztonságban érzi az ember azt a missziót, amivel elindult, ez és néha ez elbizonytalanodott, akkor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 most lehet, hogy nem lesznek, vagy hát általában nem is volt célunk, hogy profi rádiósok legyenek, de hogy jobban tudjanak beszélni, érvelni. De egyáltalán, hogy szabad legyen a véleményt elmondani az embernek, másokat is erre próbáltunk, mondtam, más rádiókat tanítani. Ezek nagyon fontos missziók voltak. És a... Érdekeztetek-e azt, hogy csináltatok műsort gúlyákról, miközben a góják kihaltak, és akkor át kellett jönnetek, hogy új madárról kell csinálnatok műsort? Mert egyébként, amiről beszéltetek, Rigó, az a Rigóra, igen. igen, Igen, pontosan.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 és muzolni, hogy, hogy, hogy megszólaltassunk nem csak a saját magunkkal az elünk egyetértőket, hanem a másik felet is. Ezt a politikában nem tudtuk volna elérni. De egyébként is a politikával minden rádió rengeteget foglalkozott, akkor mi olyra foglalkozunk, akikkel egyébként nem nagyon, ez nem mainstream téma. De a sérültséggel élők, a, a, azok a zenészek, akik nincsenek a slág, a, a, a, a, vagy a kereskedelmi rádiókban is azok a az ügyek, egyébként... Jó, most hát most valamilyen szót kéne al al alkalmazni, amit most nem jut az eszembe, de te a szónak abban az értelmében, e miközben e alapvetően nem profikkal dolgoztatok, ugyanakkor a profi rádiózás felé permanensen biztosítottatok nem csak hangmérnököt vagy hangtechnikust, aki itt tanult be, hanem olyan ifjakat is, akik innen nem feltétlenül kifelé mentek, hanem befelé mentek. És igen, a ez egy járulékos valami volt. Nagyon örültünk, mikor valaki ilyen helyzetbe került, egy Kicsit fájtó, hogy most már nem lesz majd velünk, de hát de nem ez volt a fő, tör, Értem, hogy megszólaljanak persze. emberek, ügyek, akik a, a, a divatos rádióban nem nagyon. Na és azt akartam mondani, hogy a kérdés ehhez volt, hogy az elején nagyon erős volt a politikával kapcsolatos távolságtartás, ez később egy picit rugalmasabbá vált az, az hogy, hogy legalább a szagpolitikát mindenképpen, de azt nem is jól fogalmaztuk az én tehát hogy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 Azoknak az embereknek, akiket izgat akik, a és szívesen beszélnek a maguk életéről, de nem akarnak, ez, ez maradjon meg. Jó, és hogy maradjon két kérdés meg. Egy... Mert az egyik az, hogy ha jól tudom, akkor vasárnap lesz majd a központi esemény, koszorúzás, szoborállítás. Semmi buszlakodás nem lesz. Egy, igen, egy ilyen, idézőjelben mondom, történelmi találkozó lesz ott a fonóban, a, a régi civil rádiósokat és a mamaiakat szeretnénk, ha együtt lennénk, dumálnánk, ezt lennénk innánk, és persze meghívunk egy-két olyan embert, aki nem rádiózott, de, de, de valami módon segítette, vagy, vagy, vagy ott volt a közelünkben, és ezeket is, ezekkel is szeretnénk találkozni. Még ilyen ORTT média tanácsnál is fölmerült, hogy valakiket hívjunk meg. Azt kérdezem tőled, hogy az akkor, amiben élünk, az egyébként nem azt kívánta-e volna meg,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 Még, főleg a mi generációnk, még az utánunk levő generáció is a mai fiatalnál már más, hogy van elsősorban valahogy a sugárzást jelentés a hagyománytésben ér és tisztan ettől nem tudtunk ilyen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 Okay. Nagyon szépen köszönöm, és még azt sem mondanám, hogy sajnálom az apropót. Kivételesen ez egy nagyon jó apropó. Köszönöm. Boldog születésnapot! Csalog, szia, szia. Péter Ferencet hallottak. Hírek következnek itt a CV rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Az Amerikai Legfelsőbb Bíróság átmeneti időre meggátolja Donald Trump amerikai elnök adóbevallásainak kiadását a képviselőháznak. A Demokrata többségű képviselőház ellenőrzési és reformbizottsága nyújtott be büntetés terhe melletti idézést, a Donald Trump magán- és vállalati könyvelését végző cégnek, hogy hozzájuthasson az elnök adóbevallásainak dokumentumaihoz. Trump ügyvédei megfellebbezték a kérést, és a háromtagú washingtoni kerületi fellebbviteli bíróság kettő-egyarányú döntésével a törvényhozóknak adott igazat. Az ügy továbbment újabb fellebbezéssel, ám a legfelsőbb bíróság még nem kezdte meg a beadvány megvitatását, de amíg ez megtörténik, felfüggesztette a dokumentumok kiadását. Putyin még mindig rendkívül népszerű hazájában. Az oroszok 70%-a támogatja az elnök tevékenységét, ugyanakkor az elmúlt két év során 10% ponttal csökkent azok aránya, akik személy szerint rokon vagy csodálattal viszonyulnak hozzá. A Yuri Levada Független Elemző Központ adatai szerint a megkérdezettek 26 a feltétel nélkül támogatja Putyint, további 44 százaléka pedig inkább támogatja, mint sem. 10 nyian vannak azok, akik kategórikusan elutasítják, 18 nyom pedig rosszallóan állnak hozzá. Évek óta foglalkoztatja egy rejtélyes ügy az angliai Blockhell Colary lakosait és hatóságait. A településen 2014 óta már a 12. köteg pénzt találják meg a helyiek. Minden alkalommal 2000 font, átszámítva 785 ezer forint kerül elő, méghozzá mindig a lehető leglátványosabb helyeken. Idén már a negyedik kötek bankóra bukkantak, és a megtaláló, ahogy a korábbi esetekben ezúttal is bevitte a rendőrségre a pénzt. A rendőrök egyfelől nagyon hálásak a helyieknek, hogy ilyen erős a közösségi szellem, és mindenki bejelenti a jelentős summa felbukkanását, másfelől pedig értetlenül állnak a helyzet előtt. A banktól kezdve a postánát már számos, nyilvánvaló helyen próbáltak nyomozni az ügyben, eddig eredménytelenül. 0614890999 és 0636771161. Ez a face face face. minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora a 98.00 civil rádiós frekvencián. Ma 2019. november 20-a szerda van és 8 óra mulat 7 perccel. 061 9 099 valamint 06-30-677-1161. Figyelj, ha van mire. Kérlek, tényleg akkor most hadd legyek oportunist, és hadd mondjak el egy 17 évvel ezelőtt történetet, ami az előbb megámítetted, és te nem mondtál neveket. Én bizony mondok, Vejer Balázs Győri Csilla, Kilos Rádió, Franka Project, és egyszerre hallgatta még akkor, hogy kettő téged meg a kilos és a, a tengerészbe telefonált. ugye a kiloshoz hoz ketten vezettek egy műsort, hogy azért jó lenne, hogyha besegítenének itt a Franka Projektnek és esetleg a propagálásra, és akkor mind a kettően fennhangon mondták, hogy amíg a fiala a sorostól pénzt kap, addig igők Hát ez ugye azért egy egészen volt. elképesztő történet, hogy ha Ács Dániel és a 444.hu visszamenne időben, hogy maga a pénz, akkor ugye az volt, hogy elkészült Uj. A Franka Project a Kárpátinak a jó voltából. Igen, igen. Aztán... Uh, ugye itt arról volt szó, hogy fel lett olvasva, egy. A Buda tartott egy előadást. Igen, a, a, a annak a, a szövegés mindenki, mindenki kommentárt fűzhetett Igen. hozzá, elévülhetetlen érdemeket szerzett. Gyuri ügy, ügy, ügy, a, a hegedűsdégéz, a félszügyőribácsége. Egészen gyuri. elképesztő kézzi. történet volt az ügyvédem, aki harcolt végig. És ugye Jaj. akkor a Budapest Rádió nagy Éva és Kármán uhum. István nem adták le mondván, hogy ki okay. tudja, hogy ez milyen politikai viharokat Igen. kavar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 Bizony, bizony. Hát... Úgyhogy mo most, az most, most azért látott fölózom az előbb, mert most azért elmondtam ezt neked. Ez undorító husztustan, tehát és képedet kettő elejé volt ez valamikor. Ez 2002 ja. elejé volt, Biz ez jön. így És látás, az ORTT után az Budapest Rádió kimondta, hogy nem séttett semmilyen törvényt, úgyhogy úgy, amikor volt ebből egy ORTT panakbizoltsági ügy is annak idején. Voltak itt A, a, a maga a Franka Project leadása idején nem, ott elmarasztolták a rádiót arra való hivatkozással, hogy nem hallgattatta meg a másik felet, amiben az volt a fantasztikus, hogy én felajánlottam a Frankának, hogy éljen vele, nem élt vele, majd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 de elmarasztalt, Péter, elmarasztalt, Péter, rosszul. Ez egy egyedi eset, természetrajza vagy, te ezt tudomású kell venni. Mint az nem, nem kell tudomású venni. Isten ments, az ember tudomású vegye. Ha tudomású venni, akkor nem folytatna. Én nem egy szabadságharcot folytatok. Arra ott van a miniszterelnök. Meg arra ott vannak önök. Én nem vagyok partizán, én vagyok nem vagyok szabadságharcos. I walked around én a szabadságot úgy szeretném szívni, hogy ezért ne kelljen harcolni. Bassza meg elnézést. Nem 1950 Nincsenek szovjet csapatok. Tilos rádió. Kőri Csilla Weyer Kacagómájak 17 éve, 17 és fél éve. Jó reggel. Jó reggel. 2018 április elején a választások előtt Szűr igen igencsak nyomult politikai propaganda irányába, kormány ellenes módon. Ne felejtsük el. E, azt mondta Péter Férenc,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 az I I used to feel bad. És akkor megjövök a tévéműsorommal, és akkor már vakokra is szükség lesz, hogy számításon kívül lehessen hagyni. Nyugodtan visszahívhat. 06148909999 és 0636771161 Ezt a tilos rádiós történetet nem lehet elfelejteni, ahogy az összes többi történetet sem lehet elfelejteni.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 Hova lettek? Hívjon mm. föl happy saját magamat! Nullehat és 0636771161.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 hat egy valamint egy hat egy bármilyen témában.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 Baranyi Krisztinához való viszony a politikai szereplőknek, akik... Azt? Az ab, ő, ő abban a... nem fog vitatkozni. Hogy ez hasonló nagyon, és ezt hetek óta... Vannak járottam, benne hasonló hogy jegyek. Az, hogy, hogy ön is egyfajtra ilyen számkivetettség állapotába került itt a leginkább a baloldali, vagy hát nem tudom, minek nevezzem őket, a volt ellenzéki politikusoknak a... Jó, a... azért a Baranyi Krisztinának a... a beágyazottsága...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 a struktúra, akkor önnel megszakítják ezt az érdekkapcsolatot. És hogy én nem tudom, figyelem mind a kettejüknek a reakcióit erre az új állapotra, és azt látom, hogy annyi Krisztina az próbál ami fajta pozíciót elfoglalni ebbe az új erőtérbe, és önnek is gondolom, hogy ez az életem mostanában, hogy próbál keresni utakat, hogy hogyan lehetne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 nem mondhatják most senki se azt, hogy én adok egy hallgatónak igazat. Az első dologban is igaza volt, és ebben a második dologban is igaza van. <gül> <gül>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 Ismerős, ismerős a helyzet, mert nekem a feleségem viszont pszichiáter. <gül> Tehát ő is hasonló dolgokat megszokott velem kapcsolatban fogalmazni. Nem, de tökéletesen, tökéletesen visel. De még egyszer mondom, nyitott kapukat en, en, döngött. Ennyit, ennyit szerettem volna csak mondani, hogy én, én gondolkodom, meg így figyelem a dolgokat, és hogy kíváncsi vagyok. Ez egy ilyen, egy ilyen jó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 a választásuk után. A baranyi krícina történet is egy ilyen hasonló történet, Absolut. amire kíváncsi vagyok, és egyszerűen ez a kíváncsiság hajt, vagy tapaszt ide a rádióhoz, és nem tudom elképzelni. A diskréció az oka... Lenne, nem nem, nem kizárólag a... Pol... Értem, de ez nem az internet kérdése. Az a helyzet, hogy van egy sor dolog, amiről az ember, ha beszélne, miközben nincsenek benne titkok,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 ezt a CD-t, mert ugrál. Az jó dolog, ha ugrál, tehát hogy CD ugrálja, mint egy gyerek, de másféleképpen. 061 489 és 06 Én még hatás alatt, vagy meg valószínűleg egész nap hatás alatt leszek ennek a telefonnak.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 01489 099, valamint 0367 hat. Egy figyelek van mire. Ma a 2019. november 2 20 van és szerda 2 perccel mullatt fél 9. tetszettek tűnni? I do. régi jegyzeted, azt, Come on, baby, azt hol lehetne megtalálni? She may be right, may be fine, Elnézést nem vettem észre, hogy vége van a mi sornak, akkor hazamegyek. Meg. Előkerestem egy régi írást, Virág Tamás írta a narancsba erről a franka ügyről, és felemás a dolog, valamelyik neked is igazad volt meg nekem is azt mondja, hogy a 3. eljáró tanács két alkalommal tárgyalt az ügyet, végül úgy döntöttek, hogy a Budapest Rádio nem sértett törvény. Ugyanakkor a tanács véleményben állapította meg, hogy a műsorfolyam nem felett meg mindenben, a műsorszolgáltatás alapfelményből kiolvasható törvényhozói szándéknak, mert nem biztosított elegendő szeret az eltörő véleményeknek. Igen. Tehát e, e, igenis, nem is, hát, e, többen be is kiabáltunk ott annak idején, szóval voltak a az ügyek. Tehát magyarul nem ö, ö, volt törvény, de mégis azért elmondták a véleményeket a tisztelt urak. Na, hát csak ennyit akartam mondani. 2002 Keresen, de egy rentáltatom. Jó reggelt! Szinte jó reggelt, akkor mégis nem ért haza, mert sem nem látott semmit belőletek. De elláttam az utolsó fél órát. Hát, fialól, sokat nem vesztett. <gül> Sajnos. Nézze nekem ebből az egészből egyetlen egy dolog tetszik.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 akkor ő, és olyan, értem, de ő olyan mondatokat mond, ami alapján esélyünk se volt előtte, hogy lehetett volna ez szerencsénk, de olyan strukturális uh, hibákról, olyan rossz struktúrákról, olyan alapvető problémákról beszél, ami mentén uh, lehetetlenség lett volna, hogy gyűzzünk, attól függetlenül még bízni lehetett benne. A kérdés a rossz, az, hogy amiről a Rossi mond, avval egyébként törődnek-e? Mert egyébként ilyen mondatok az elmúlt 20 évben, hát azt nem lehet mondani, hogy de lehet, hogy nem is 20, hanem sokkal több. Ha annyi milliója lenne, annyiszor erről volt szó, akkor lehetséges, hogy kölcsön kérnék rádióalapításhoz. Okay. Konkrétan a Rossi azt mondta, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, és tényleg nem hallottam ilyet az elmúlt 20 évben, hogy itt alapvetően képességbeli problémák vannak. Na de hát érti akkor, Hát akkor még... Érti, hát attól még ön de... Mint vak a poharat, hát mindig kevesebb poharat ver le. Van pedig a gerát illeti, mert volt még egy uh, infó, még mondhatom? Persze. A Rosszit is megkérdezték ezzel kapcsolatban, hogy miért nem jártott legalább egy negyed órát, és az volt a válasz, hogy hát nem tudom, tudja ön jön, hogy hatot lehetett azon a metsen cserélni úrvá, és is nem akart egy cserét beáldozni 15 perc miatt. Ez a Rosszinak a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 nulla like hat yeah. és Van a CD-nek is vége. Valamit keresek, de nem találok. 061 48 és 036 Igen Jó reggelt! Jó reggelt! Ne haragudjon, hogy zavarom! Nem zavar! Azt szeretném megkérdezni, hogy ha vége lesz ennek az... Hello. Nem tudom, valamit visszahallgat, ami itt nem szól. Ja, mindjárt hallgatásom a rádiót.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 Nincs kötve a kezünk, Önökön múlik. Tapasztalni fogjuk az eredményt. 8 óra 40. 9 perc van. <tos> János egy kétszer lehet, lesz Önnek a... kivételesen, igen, bár ez a, ez a Jó reggelt János, ez nálam határeset, mert ugye az én kereszt nevemen az nálam egy nagyon inti megszólítás, de figyelek. Akkor elnézést kérek. Ne, nem Csak önben megtaláltam csak a más, más témában is. jutott be egy gondolat, ami kevésbé ilyen mély, meg, meg érzékeny téma, de ez a foci, hogy az UEFA-nak szerintem, hogyha lenne egy kis esze, akkor azt csinálná, hogy mondjuk a 24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 És miért nem adja ki a 2019-et? Megtalálom, most már csak azért is... Azt mondja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 Elmaradnak a Budapesti Fesztiválzenek a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos programjai, idősotthonokban, iskolákban zajló programok és templomi koncertek, turnét is lemondanak, és lemondott az ügyvezető igazgató is, miután úgy értesültek, hogy megszűnt tao kompenzálni, kompenzálni hivatott többlettámogatásból 200 millió forintban részesül, amely az együttes esetében az utóbbi évek Tao támogatás átlagának kevesebb, mint a fele, írta a zenekar a népszavához eljutatott közleményében. A januártól megszüntetett a kompenzációjával kapcsolatban csak nem egy éve tartott a bizonytalanság. A fesztivál zenekar költségvetésének nagyjából egyötödét jelentette el, az a 400 millió forintos összeg, ami a tavaly októberi döntés értelmében kiesett a büdzséből. Mivel a VMZ a kompenzációban bízva az előző évek átlagát alapulvéve készítette el a következő évaterveit, most csak úgy stabilit a működését biztosítani, hogy azokból számos projektet elhagy. Az ennek a lemondott programok kiválasztásánál azt vette figyelembe, melyek azok az események, amelyek még ilyen késő időpontot is lemondható kirja a zenekar. Ennek következményeképpen a jövő évtől szünetelnek az opera produkciók. elmarad egy négy éves együttműködés a Genfi Operaházzal és egy a Balti Államból a tervezett turné is. A hazai közösségi programok közül szintén szünetelnek a zenekar partneriskoláit szolgáló hangszerkóstolók, a Lásd, amit hallasz filmverseny, a BFC bekopó program, a templomi koncertek, az idős otthonakba szervezett kamarakoncertek és a kisgyermekeknek létrehozott zenevár koncertek is olvasható az írásban.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 Végül megegyezés született az akkori főpolgármester Talós István és a zenekar vezetése között majd nagyon figyeljenek a mostani helyzetre. Ez nem írhatta meg a honpoló, mert nagyszerűen ír de nem váltesz. Most személyi változásokat is okozott a várt 200 millió hiány. A Fesztivál Zenekar ügyvezető igazgatója Martin Hoffman a tervezés stabil anyagi hátterének hiánya miatt lemondott, utódját keresi a zenekar kuratórima, BFG és tábiát is számos munkatársától kényszerül megválni. A Budapesti Fesztivál az egész világot, a közlemény.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 A szöveg. A szolidaritás nem váltható forintokra. A hátrányos helyzetű gyerekeknek nyújtott kulturális program, az idős otthonokban tartott koncert az iskolai hangszerválasztó, az elhagyatott zsinagógákban tartott hangversenyek értéke eddig nem volt számszerűsíthető. Ez a felelősen gondolkodó, az anyagi helyzetű koruk miatt kiszolgáltatott emberekkel, templomok felújításához túlszegény vallási közösséggel törődő... Azt nézem, hogy jól olvasom, eh? mert hogy... Másodperc türelem, jaj. Csak nem akarok kihagyni sorokat. Azt mondja, igen, jó.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 Hompola, Budapesti rajongó lakó vagy. Budapestért rajongó lakó vagyok, a zenek a rendszeres koncertlátogatója. Azt még talán megbocsátanám, ha csak azzal fenyegetőznének, hogy nevüket, nevük elől elvennék azt, hogy Budapest. Talán még azt is megbocsájtanám, ha felemelnék a jegyárakat és a tiketteken feltüntetnék az áremelés okát. Esetleg még azt is megbocsájtanám, ha gyűjtés rendeznének, mint a szegényeknek szoktak, de azt, hogy hátrányos helyzetű és zenére kíváncsi gyerekeket idős otthonokban élő kis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 099 és nulla Kivételesen klasszikus zenére is betelefonálhatnak. Kilenc óra van. szeretném elmondani, hogy az Indexen megjelent egy interjú, az azt, amit a kriszta kifogásról, nem tudom, ez egy megfelelő kifejezés, teljes mértékben kívül hagyta. Tudtam, ala a fesztivál zenekar limitált számban ad ezügyben interjút. Én nem kérek. Ha önöknek van véleménye, nem mondanám azt szívesen, de meghallgatom, ha másért nem, mert valószínűleg most legalább ketten kíváncsiak az önök véleményére. Nula hat, és nullat, Senki. Ricsán szoktam úgy hallgatni, amikor tudok is telefonálni, de nem pont ehhez szeretnék hozzászólni. Elfogadja? Hogy nem pont? Nem pont a, a zenekarhoz szeretnék hozzászólni. Rendben, hajra! Én mélységesen sajnálom azt, hogy ez megszüntetik a rádiójukat. Én általában hajnagot szoktam hallgatni, a is akkor nem lehet reagálni, mert én úgy dolgozom, hogy ez működik. Számomra a, a magyar politikus gárda az nagyon legvizsgázott, mert az, az fantasztikus, hogy, hogy ez egy, egy borzalmas, annyira, annyira borzalmas, hogy fantasztikus, hogy, hogy a választás előtt önnel szertúva haverok voltak a baloldaliek, és most egyik sem merik, egyik sem képes olyan hangját azért, hogy megmentse ezt a rádiót. néze uh... Ebben a demokratikus koalíció az közleményt adott ki, tehát azt mondom, ja, akkor hogy azért... ezt nem hallottam, Jó, akkor köszönöm, hogy hívott, tehát azért legyünk tényszerűek, az én személyes sorsom alakulás és a rádiósorsának sorsának az alakulását egyébként is külön kéne tudni kezelni.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 Fesztiválzenekarügyben 061 4890 999 és 0630 30 677 De lehet bármilyen más témában is természetesen. mennyiben nincs pregnáns érdeklődés, hogy 9 óra 12-ig tart nagyjából a mai műsor. 061 99 és 06 1 Jó reggelt! Jó reggelt! én nem lehet le hallani. Most már annyit se.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 ez a közönség, tehát ott a leláton gyújtott tűz is, szóval én ennél én rosszul éreztem magam. Köszönöm szépen, hogy hívott. 061 489 09999 és 06 3677 1161 Fesztivál, ez ügyben senki képes, hogy három és fél év után ugyanazt a szöveget, nyomja a fesztiválzenek de ez azért nagyon jó, maga és a hompola egyik. Nem, nem, ez a hompola, ez az ő érdeme, én csak a tová... Hát ez az ő érdeme főleg, de az, hogy ez, ez azért hát valószínűleg egy sem tetszik az úgynehet számizat, számizatésbe tevő magukat számizatésbe. Nem érdemes, hinném azért, azért most őt öt, öt, öt nem érdemes ebbe a körbe venni, inkább arról van szó, hogy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 Hogy kiket büntetnek a szó átvit értelmében, ez egészen minősíthetetlen, és ha elolvassa az index cikkét, mert ugye tudommal a Fesztivál Zenekar alapvetően azokkal áll szóba, akik támogatják őket ez irányú törekvésükben, és akik meg nem, azok megírhatják. Itt egy másik szót is lehetne mondani, de ez egy, egy más oldalról való információ, ez egészen minősíthetetlenné teszi a Fesztivál Zenekarnak a hozzáállását, ha az információim helytálló Sajnálom. A számszerűsíthető szolidaritás pedig, hát ugye ezt először sajnos a honpól előtt az volt, amikor megkérdezte a Székelyi Gábor közvetve a klubrádiótól, ez egy régi történet, Péter, ha akarsz, de nem pártolnám, azt kérdezte Székely Gábor általam így közvetve egy műsorból való kitiltásom után a klub Rádiótól, hogy a klub Rádióban mennyi a szolidaritás ára. Soha nem fogom elfelejteni ezt a kérdést. Gyureget? Gyureget, Ilonna vagyok. Szerintem a Baranyi Krisztinában annyi gyűlölet van, hogy teljesen alkalmazom a feladatára. Én ezt egy tízes skálán tízesre célfolnám. A Baranyi Krisztinában semmilyen gyűlölet nincs. Nincs. Hát, nincs. Ahogy, eltorz, ahogy eltorzul a feje amikor beszél a tévé vagy egyebekben... Szóval Le, lehetséges, hogy izgul. Én azt tudom önnek mondani a tévedés minimális kockázatával, hogy semmilyen gyűlölet nincs benne.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 Jó reggelt, elnézést, ha innen... Nem dolgozni! Jó, oké, rendben van, rövidesen elmegyek. Időnként menjek dolgozni, menjek haza, azért változik a szöveg. 06148909999 és 0636771161 először jó reggelt jó reggelt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 Elfogadó befogadó, női magadartást mutatott, amire én azt gondolom, hogy ez hiányzik a politikából. Civilis, nő is, és ezt a kettőt együtt úgy Jó, összük, én azt hogy mondom, hogy örülök, hogy ezt tapasztalja, de azért például, mi az megsemmisítést illette, amikor megállt még nem polgármesterként a bácskai irodája előtt. Tehát én amondó vagyok, hogy örülök annak, hogy ő mit érzékel, de azért nem árt, hogyha időnként kinyitja a szemét.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 Szenki? 061 489 0999 és 063677 1161 először. 061 489 0999 és 063677 1161 másodszor.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 Még egy pillanat, a visszatérve a tegnapi meccsre, ezt nem hoztuk szóba, hogy a bíró választása volt túl szerencsés szerintem, de gyorsan teszem hozzá, magyar bíró lett volna, akkor is kikaptunk volna. Kegyek 2 perc van még ha nem telefonnak 92 percon. Jüreget! Jó reggek Jó teljesen más, és nem tudom volt el, vagy említették e Láttam most azt az 50-es listát a 47. két legnézettebb tévénű uh -huh. között. Ah ugye ott szerepel a civil a pályán is, mellette záruljában be, hogy magyar Igen. magyar vígjáték. Kis magyar abszolút, nem vígjáték, <sik> de... Nem, <sik> ne, ne, nehogy ne, ne, ne, ne, azt így, hogy nekem nem tűnt fel, hát ez van. <sik> Figyelj, amíg 33 addig inkább legyen magyar vígjáték, mint hogy 110 legyen, és közben a helyi legyen kezelve. Jó reggelt, de teljesen igazából. Nagy az öröm a 33-dik helyjel, tehát az büszkeséggel tölti el az ember. Jelentősen megnövekedett azok szám, akik leszúlítanak az utcán, de ezt igyekszem, hogyan kell ezt elegánsan mondani. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, a már kis színeseknél tartunk, és a stadionavatónál nem hívták meg a a DTR t de meghívták a Kovács Káment, a Kispesti válogatott és a Kálmánt nekem volt is így, látom itt Facebookon, és a Kavács Kánán elment válogatott futbalistaként önkéntesnek a stadionavatóra, aki igazította útba az embereket, hogy hol van a szektoruk, mert is sorban van együk. És szerintem ez méltó egy, egy volt abszolút, válogatott Abszolút. Futbolista. Abszolút. Abszolút. A gyilas egyébként ott volt. Lehet, hogy pályára nem lépett, de ott volt. Én nem láttam, de a Krista látta. Még 17 másodperc, ha nem telefonál az alatt valaki. Már 9 ura 21, aztán elmúlik, és 9-22 lesz belőle. Még 10. Még 7. Döröl pont, fiala Janusz Kuka, gmail.com, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk. Ádám, te jössz. Civilrádió FM98. Szóljon hozzánk.